A'lamu al-rijani, sunna'u al-hayati, منار al-layani, mana'u al-hudati. A'lamu al-rijani, sunna'u al-hayati, Aqmaru al-layani, mana'u al-hudati. Ovo audio izda ahir pripremio izava's Bismillahirrahmanirrahim. O pjernici, bojite se Allaha onako kako se treba bojati. I umirite samo kao muslimani. Svi srč vrsto Allahova užeta držite. I nikako se ne razjedinjujte.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 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّكُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُتُنَّ إِلَىٰ وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ أما بعد فإن أصدقى الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشرى الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ثم أما بعد باب ما جاء في هماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد sedehu kullu tariqin yuslu ila shirk poglavlje o kome se navodi trud koga je uložio poslanik sallallahu alayhi wasallam čuvajući tauhid i zatvarajući sva vrata koja vode ka širku uzvišeni allah tebaraka ve tala kaže u <laughs> ayetu kojaj spominuo autor da kad ja ekum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anitum حسنا وعليكم بالمؤمنين روف رحيم فان تولوا فكل حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم tako kaže stworzyta baraka tala na kraju sure koe co zna tauba na kraju sure tauba jest doszao mnie poslanik min enfusikum od was iz waszego groda A po drugom kirajetu se čita min en fesikum. Došao je poslanik, najbolji od vas. Nefase, u arapskom se kaže nefis, da je nešto nefis, znači da je nešto vrijedno, skupo cjeno. Pa je došao poslanik od najvrijednijih, najvrijedniji čovjek, znači iz tog rada. Došao je, azizun alejhim anittum, harisun alejkum bil mu'minina, raufun rahim. A, njemu teško pada, to što će vas nalaziti, to što ćete na muke udarati. Harisuna, aleikum, brižan prema mama, a prema vjednicima je milostiv. A ako se oni okrenu, pa reci, Allahovu poslaniče, dovoljan mi Allah, nema Boga osim njega, na njega se oslanjam i on je stvoritelj ili vlasnik arša veličanstvenog. Dakle, došao je, poslanik s.a.v. jedan od roda, ljudi kojima je poslani. I tako je bio običaj, to je sumneta Allahov te barake od da šalje poslanike narodima koji su od tog naroda. Jel u redu? Znači, iz istog naroda odabere najboljeg čovjeka čije porijeklo poznaju i njegovu prošlost poznaju i nakon toga im dođe, znači, kao poslanik. No, međutim, kao što kaže jedna izreka, La keramete, li fi bi infikaumi. Nijedan poslanik nije počešćen bio u svome narodu. I to je praksa ljudi. Ljudi su takvi da ne mogu prihvatati nešto za autoritet od sebe, nego taj autoritet mora doći od nekle sa strane. Iako on čovjek kao i drugi od mesa, no međutim, budući da je jedan između nas ili od nas, ne može nam biti autoritet kao što Ibrahim a.s. govorio, Rabbena, ubaasihim rasulen min hum, gospodaru, moj pošali njima poslanika od njih. I kažete, barake oteala, lekad mennallahu alen mu'minine iz baase fihim rasulen min anfusihim. I Allah je svoju milost ukazao time što je poslao ljudima poslanika jednog između između njih. I vi znate svi kada su, kada je otišla skupina muhađira u Etiopiju ili kod Neđašije, kazali su došao, on je, tako je rekao isto Mogirebnu Šobe, Kisri, kada je otišao. Došao, on je, kažu, poslanik, jedan od nas. Znamo njegovu, znamo njegovu porijeklo i znamo njegovu prošlost, znamo sve o njemu. Čak kaže Imam El Kelbi, kaže, ispitivao sam porijeklo poslanikovi sa osam predaka sa ženske strane, pa nije potvrđeno da je nijedna od njih unazad 500 stotina godina počinila nemoralu. To je bilo teško ispitati, no međutim koliko je taj podatak validan, ali je poslanik sallallahu alejhi ve selleme došao, znači iz, od najboljeg došao od najboljeg roda i zato kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme u jednom hadisu: "Kharijtu min nikahin wa lam akhruj min sifah. Ja sam kaže iz uh, dijete iz braka, a nisi mi došao kao kopile. Znaci nije iz ne morala, nego je dijete iz braka. I Arapi u to vrijeme oni su imali oni su imali <clears throat> brak na jedan od četiri načina. Imali su brak kako kaže tako bili je Buhari i Same Sahih. Odaj she. je bio je brak prvo da je brak kao naš brak. Dođo tako vrijeme poslanika sallallahu alajhi wasallam, da dođe čovjek i zaproši djevo, zaprosi djevojku, dođe sa svjedocima, ima znači staratel i nakon toga se skopi bračna meza. Bio je brak da čovjek sačeka da mu žena dođe u čisti period. Nije brak, znači to je, to je jeli, ono što se, kako, kako se pot, do potomstva dolazimo. Čovjek sačeka da mu žena dođe do čistog perioda i zatim je pošel tamo kod nekakvog genijalca. I da mu dođe sa genijem. Jeli, po njegovim viđenjima. Period čisti u kojem trebalo dođe kod njega i onda nakon toga kada zatrudni, kada se poistoviti da je trudna, onda je ponovno njegova žena. Bila je skupina da nemoralčine Janas skupiram ljudi i onda ona kaže čiji je dijete i on ga mora uzeti ne može ga ne može ga odbiti. I bilo isto tako koje je bila nemoralne žene jeli, s tim što je morao dolaziti ještak da potvrdi kaf da potvrdi čiji je djete. Ali bio je znači najpoznatiji je brak bio onaj koga su ljudi u to vrijeme su ga znači sklapali kao što se oženio poslanik s Osmom se Hatidžom, otišao je sa svojim amidžom Abu Talibom i zaprosio Hatidžu i jel' tako oženio je. Iako je bilo prije čega? Prije poslanstva, prije poslanstva, znači pa je to bio način koji je ostao i šarijat je došao i kao taj način, znači, ženitbe i udaje da je validan i samo mu, znači, dao njego legitimitet. I ljudi se jeli žene tako kroz generacije tamo gdje se žene. Kaže poslanik, salao sademe, ovdje kažu neka, neki učenjaci u, u značenju, aeta, nekađajekom, rasudom, minanfusikom, došao mi je poslanik, jedan od vas, kažu, znači, Čistog je roda nije došao ništa, ni na jedan od ovih džahilijetskih načina kako su ili, ljudi dolazili do potomstva. Harisu nalajkum. On je brižan prema vama, poslanik sallallahu alaihi wasallame, brižan je da njegov umet da ga zade si svaka dunjalučka i ahiretska korist. Jer je poslanik sallallahu alaihi wasallam i dolazio, znači, u Kako se navodi je u hadisu da bi kada bi bio vjetar uđe i iziđe ne može nije mira nikako. Bojao se za svoj umet. Bojao se za svoj ummet, znači kad se pojave bilo kakve nepogode vremenske, plačeći za svoj umet, pokazavao bi znači veliku brigu. I kaže Abu Zar preselio je poslanik sa naseljem, a nije ostavio pticu koja maše svojim krilima u nebeskim prostranstvima, a da nam kaže nije o njoj govorio i da nam, da nas nije o tome poučio. O ptici Nam je govorio, ovaj, a da nam nije govorio ono ono me zbog čega je prevashodno poslan, a to je znači, a to je jeli, poslanica. I kaže poslanica, a sam u tom pogledu, nisam ostavio jednu stvar koja vas približava Allahom zadovoljstvo i džene, to da vam nisam ukazao na nju. A nisam ostavio jednu stvar koja vas udaljao od Allahove milosti, a da vam isto tako nisam rekao, znači i da vam je nisam pokazao. Bil mu'minina raufur rahim, Znači, ovo je sve ajet koga je autor ili spomenuo u ovome On je prema vjernicima <laughs> milostivi blag. Oh, fil džena hake limeni tebeake mu'minin i ti spusti svoja krila poniznosti niznosti onima koji te slijede od vjernika. Fe nasauke fe kul inni ene beri umimma ta'amelun A ako ti nepokorni budu, onda reci jasam odrećem onoga što vi činite potekl na rahim koji te vidi kad tko um i tekolubeka u sajid. Ako se okrenu, misli se ako se okrenu od šerijata kojim se došao i propisima znači kojim te uzvišeni Allah te bareke otala zadužio da se osloni na svoga gospodara i idi znači napred. I ovo je braćo samo dokaz da čovjek ovaj je dužan da govori. Uzvišeni Allah kaže za poslanika salallahu alayhi ve sellem tzakkar Zekir, opomeni, a opomeni će koristiti vjednicima. Leste alejhim bi musaitir, kaže ti ne vladaš nad njima. Ti opomeni Muhammede, a nakon toga ko će prihvatiti, to je jeli, u ruci stvoritelja Tebarake Hoteana. Pa je poslanik sam sve došao ovim osobinama opisan, osobinama brižosti i tegoba koja ga snalazi zato što će njegovu umet na muke udariti. A nema sumnje da ovim osobinima koje opisan prva stvar za koju mora brinca tvoj umet je šta? Da se čuvaju čega? Širka. To ne osnovna. Nema bitnije od toga. Ne možeš čovjeku, muslimanu i nemuslimanu, ukazati na veću opasnost na zemlju širka. Jer ne postoji veći grije i ne, pas, ne postoji opasnija, opasnija stvar. I zato je poslanik Salosan me toliko posvetio znači, brigu ovo ovoj stvari... I uzvišen je Allah tebala u, u Kur'anu govorići to o sahabima i svim ljudima koji dolaze nakon toga. Pa možda će čovjek kaza, dobro, subhanallah, o širku smo već puno govorili, spominjemo širka. Zašto dobro da govorimo o širku? Kažemo zato što oni koji su bili bolji od nas, njima su ti ajeti prevashodno objavljeni i nakon toga svakome ko dolazi, je li, nakon njih. I poslanik, sl. s. Sal ime, znači, govorio i ukazivao znači na sve ono što zabranjuje, je li, puteve, zabranjivao sve širku, a od toga je, od puteva jeste, uzdizanje kaburova, dobrih ljudi i znači, pretjerivanje u, u tom pogledu. Kao što je zabranio namaz prema kaburu i namaz na kaburu i u redu. I zato jedna od velikih grešaka jeste što se kod nas, znači kaburovi nalaze ovaj, znači, oko džamija. Pa vežu se, znači namaz se veže za, s jedne strane za kaburove. Čak sam bio jedne prilike u prilici da sam zakasnio malo na džumu pa sam došao, A kod nas u džamiji je sve nekako ovaj, onako ko, ko čapljino gnjezdo. Baš kako je rekao poslanik sa Osirame. Ko napravi džamiju, ko čapljino gnjezdo, je Allah će mu u kuću u džem. Ovaj. I da sam bio prisjen da, da, da dođem skoro do, do, do, do, do nišara jednog kabura da tu klanjam džum. I onda moraš bježati odatle i gledati imali mjesta da, da se klanja, jer je džamija sve jedne strane sa kaburom, što je bez sumnje pogrešno. Od Ebuhrine se prenosi da je poslanik sa Allah Ne mojte učiniti svoje kuće kaburovima i ne mojte učiniti moj kabur s svetkovanjem ili mjestom za svetkovanje i donosite salavat na mene vaš salavat dolazi do mene gdje god da bili ovako ga bile žije Budavud sa dobrim lancem prenosilaca ne mojte učiniti vaše kuće kaburovima U hadisu, ili ovome dijelu hadisa je dokaz da čovjek znači, u svojoj kući treba učiniti da ima udio njegov namaz u njegovoj kući. Pored toga što klanja u džamiji farzove, ako i klanja u džamiji, znači da u kući svojoj ima jedan udio znači, za te namaze od učenja Korana, znači, od zikra, od dove, a ne kao što je na, kao što je učenje sa kaborom. I u dva sahija se navodio Dibna Omra da je poslanik Salosvenova rekao I jalon misalatikum fi buyuti kum wala tatakhiduhu qubura, kaže učiniteo svoje namaze u svojim kućama i nemojte uzimati za kaburove. A kod muslimana se kaže nemojte o svojih kuća praviti kaburove jer šejtan bježi iz kućije u kojoj se uči sura Al-Bekare. Ovdje kaže nemojte učiniti svoje kuće kaborovima, jer šejtan bježi iz kućije u je se uči sura Al-Bekare. Ovaj hadis se vraća ja argument da se na kaburovima nauči Kur'an. Zato što poslanica sallallahu alejhi kaže Nemojte činiti svoje kuće šta? Ne za jer šeitan bježi iz kuće u kojoj se uči šta sura El Bekar. Znači da se na kaburu ne uči sura El Bekar. Mada protivno kakva je koristila od poređenja, odnosno da se pravi ta razlika među kaburoma i kuća? Pa nema, znači, na kaburu učenja Kur'ana ovaj. Jer ulema kada govori braće o dolasku, se vapa onome kuči uči Kur'an nekome. Jer u redu učiš Kur'an mrtvom. Ne govore na kaboru, ne govore u svojoj kući. Ti sjedneš i svome djedi učiš suru ja sim. Ili učiš mu suru Ali Imran i tako dalje. Oni govore o tom da li dolazemu dobra djela ne dolaze. A nikako ne govore o učenju Kur'ana na kaboru. Jer kabor znači nije mjesto za učenje Kur'ana. Kaže poslanik sa vaši salavati, odnosno ono što činite od salavata, na mene dolazimi mi gdje god da bili. <gled> Zašto je ovo čeno gdje god da bili? bravo, da ne bi dolazili kod kabura i kod kabura svetkovali, jer kaže poslanik Slaza, ne mojte uzimati moj kabur šta? Za svetkovanje. Mojte svetkovati kod moga kabura. Znači, gdje god da bio o salavat i to dolazi do mene. Pa je na takav način poslanik Slaza me presjekao puteve koji vode do toga da ljudi dođu oko kabura i znači da Donose tu samo salavate, a da ne govorim onima koji dolaze i koji se ispovijedaju poslaniku salosaname i koji nariču i tako dalje, sve što se ne dešava već pored jeli, pored kabura. Video je Ali Ibnu Husein čovjeka koji ulazi kroz jedan zid imao jedan otvor. Bio je u zidu, rupa jedna i on se provučuje kroz tu rupu i uđe unutra tamo i čini dovu kod kabura poslanika salosaname. Pa mu je zabranio, kaže, pričao mi je moj babo od djeda Misli na koga? Misl, Mislite na? Poslanika salallahu alayhi wasallam djeda je li? Ovaj, je Ali ibn Hussein, on je unuk Ali, radijallahu anh. Kad je pričao mi je od, od babe, od djeda Odalije, od poslanika salallahu alayhi wasallam. Djeda misli se na na na ovaj djeda se misli na Ali i od poslanika salallahu alayhi da je rekao a nemojte uzimati moj kabur <gled> za svjedkovanje niti vaše kuće za kaborove. Donoste salavat, jer on meni dolazi gdje god da bili. A imamo i predaju, koja ima dobar lanas prerostlaca, da uzvišeni Allah vrati dušu poslaniku, svala svala svala svala, kada donese kada selam i poslanika svala, da mu vrati dušu i da mu uzvrati, znači, da taj selam. Tako da čovjek nema potrebe da dolazi, znači, striktno pored kabura, da bi, znači, a, na takav način, ili donio salavat, ili salam na poslanika, sallahu sallam. Ali Ibn Hussein, to je Zainul Abidin. To je od najboljih tabijina koji je vezan za porodicu poslanika, sallahu alaihi sallam. I zove se Zainul Abidin. Zainul Abidin. A, kaže, Zuhri, nisam vidio Kurešiju boljeg od njega. Umro je 93. hrvatske godine, kada imao 56 godina. Njegov otac Hussein, Uno poslanika sasme je paznatjeli časni ashab Ko, čije a, mjesto u bistu poslanika sasvim vidio u snu usnio je gdje će biti ubijen i na način kako će biti ubijen tako je došao u u Jerusalim Adisu poslanika vidio je kako ulazi ovaj čovjek u ovu špilju ulazi ulazio je i onda tu čini dovu prema kaburu poslanika sallallahu alejhi ve selleme pa je pa mu je zabranio Jer ovo, ovo, znači, ovo znači odlazak direktno kod kabura. Znači ciljano odlazak do jednog jeli, kabura i da se okreće znači prema kaburu da čini dovo što nije dozvolio niko od islamskih jeli, učenjaka jer se time uzme kaburu za svetkovanje. Čak kaže ima malik kada čovjek prolazi pored kabura poslanika vseleme, u Medini proći će, samo prođe, samo prođe, nazove selam i prođe. A ulema je složa da je zabranjeno okrence prema kaburu poslanika sa 18. činti dobu. A razilaze se kada prolaziš i nazivaš selam. Hoćeš da se okreniti prema kaburu ili ćeš samo onako u hodu nazvati selam. Tu se razilaze im, u redu. Ali što se tiče dove, znači svi su složeni da se prema dovi, znači prilikom dove neće okretati prema prema kaburu. <gled> Jer je to od velike znači puteva koji vode da se kaburovi počnu Obužavati. Pa je poslanik, sallallahu sallam, presjekao te puteve. Da li je dozvoljeno čovjeku da samo putuje da posti kabor poslanika, sallallahu sallam? Tu se navodi neko razilaženje među lemom. Tako imam Al-Gazali i imam Ebu Mohamed Al-Makdisi kažu da ne smeta da čovjek ode da posti kabor, da zbog toga ode dok kažu Ibnu Bata i Ibnu Akid Al-Hambel i Al-Džuwayni, Kadijadi i Džumhur Uleme da ne može čovjek putovati. To je ispravno mišljenje da nije dozvoljeno putovati, da se samo posti kabor. Da čovjek ide, znači da putuje iz, ne znam, uneize ili iz rijada ili ne znam, iz ammana, nije bitno da posti kabor poslanika i vrati se. Ne. Nego dozvoljeno ide samo u džamiju, da klanja u džamiju zbog vrijednosti namaza, a nije mu dozvoljeno, znači da ide samo da ili kabor. Jer to ulazi, znači, u opće značenje, ulazi uopće značenje ovih <laughs> zabrana, a to je da se putuje osim šta, u tri tri jamie ode imamo nekoliko mesela vezanih za ovo čemu smo govorili prvo komentar ayta sura teube kome smo govorili Dalje, o da kadja ekum rasulun minanfusiku ma azizun alayhi ma'nito da le postaniko sa ocem nastojanje što više udali svoje sledbenike od shirka ili od puteva znači koji vode ka shirku treće pominjanje brige poslanika sa kada je upitao njegov ummet Što je spomenuto u prethodno citiranom aetu. Poslanikova, s.a.v. zabrana da se na poseban način posjećuje njegov mezar, iako je posjećao njegov mezara jedno od najboljih dijela. No, međutim, da to bude posebno i da se tu svet koje ne. A ko posjećuje već kabur poslanika, s.a.v. koje ko je tu znači, došao radi džamije, onda samo nazove selam poslaniku, s.a.v. jer u tom pogledu posjetiti mezar da se pristiti šahireta, nema razike između kabura poslanika, s.a.v. i drugih kaburova. Vjerovijesnikova sa osvijem zabrano da se ta posjeta čini često. Zbog njegovi riječi nemojte mezaru činiti mjestom za svetkovanje. Jer ako bi čovjek stalno dolazio i stalno posvećivao, onda bi isporo šta da je to? Svetkovanje. I znamo, prošli put smo govorili da je poslanik sa osvijem prokleo žene koje šta? Često posjećuju, puno posjećuju tako kaburovi. A poslanikov sa osvijem poticanje da se na file klanjaju kući. jelu njegovim riječima... Nemojte učiniti vaše kuće mezad mezadlucima, je Ovdje ima dva jako značanja. Nemojte kuće učiniti mezad, šta znači to? Znači nemojte ukopavati mrtve u kuće svoje, I nemojte šta? Neklanjati. Ne u kući možete. Znači, jednom riječu je poslanica ukazuje na dječinj, zato je znači da se ne ukopavaju mrtvi u kućam, čini se znači kaburom na takav način, a čini se i kaborom, ako se šta ukućama neklanja. Iako čovjek klanja u džamii Pa šta to onda braću u kući gdje se nikako ne klanja? Nema ništa. Ni abdesta, ni namaza, niti ima, niti ima zikra. Poslanik sl. kaže ovaj, ovaj ljudi koji, koji ustanu, a nispo, spomenali Allah ovo ime iz jednog međlisa i donijeli salavata poslanika sl. kaže taj će im biti propast, će im taj međlis biti na sudnjem danu. Šta mislite onda gdje kuće prolaze dani i dani gdje se nigdje Allah ne spomene osim u poglednom kontekstu? Je u redu. Kao što ima ljudi, ne spominje Kur'an, osim kad se smijava sa Kur'anom. Kaže, gdje je u Kur'anu spomenuta tri limuna? U jednom majetu. Tri limuna, kaže, u jednom majetu. Gdje ima u Kur'anu limunu spomenut? Limuniti je bio vreme poslanika, sa on sam kaže, ima, majetu, u Kur'anu spominju se in tekunu te lemune, fe innehum je lemune kema te lemun, o terđune min Allahi Kažu vidi ima te lemon, lemona. Arapi kažu lemon, tako te lemon. Znači samo kada se koristi mushaf za ismijavanje, onda se spomene, jeli? Ova je, mushaf. Iajdan bil lahi ta'an. Sedmo, da je kod njih, kod ashaba, bilo potvrđeno da se u, u mezaristanu ne klanja. Kaže, nemojte pretvarati svoje mezare u kuće. Znači što je bilo, ovaj, nemojte pretvarati svoje kuće u mezare, jeli? Što je bilo poznato kod ashaba, da se na mezarima šta? Ne planja, onda takav način osude ne bi koristio, ne bi znači bio djelotvoran. Obrazložen za to činjenicom da čovjek ovu salavat selam upućenu poslaniku salam dolezi do njega gdje god čovjek da bio. Zato kada je Alija ibn Hussein upitan, znači unuk Alija radi Allah, ono kada je upitan, o tome kaže ti koji su Medini i onaj koji u Španiji istis. Znači tako? tako? Nikakve razike nema da tamo negdje u hotelu u Medini ili u onome haremu džamije da doneseš salavat i onaj tamo koji je u Španiji. Jer nije više stvar čuje jel te ne čuje? Jel u redu? Jer ti kada, vid, ti kada je stvar da, da se čuje ovako ovim materialnim, znači sluhom, uhom, postavljenica sam, sam, sam ne možeš čuti kad dođeš. Jer izmiju tebe i njega imaju tri zida, sa tri zida obrađenje ne možete čuti i još koliko je podzemnog. Jel tako? I onaj led i zatvoreni. Nema šanse da te čuje. Nije stvar tog sl To je prenošenje ga, gajba, mi ne znamo znači kako to izgleda, pa gdje god čovjek da donese salamat ili selam na poslanika, saosem on mu dolazi. Ovo bilo nešto vraćao vezano za poglavlje poslanikov, saosem trud u, oču, u očuvanju te, teohida. Ja nisam, ovdje autor spomenuo puno više stvari nego što smo mi spominjali, ali se uglavnom ponavljaju iz prethodi predavanja znači o čemu sam viđer govorili, pa da ne biste stvari ponavljali, znači A nastavno se samo da spomenemo ono što je možda novo znači u ovome poglavlju. Allah kanana, Studio Kevser. Pripremio je za vas širok izbor audio i video izdanja islamskog sadržaja. Potrebne informacije možete dobiti na kontakt adresi kellergasse 12 4020 Linz, Austrija ili na vet portalu VWW linccom An jolin te spe bar danħtina het tetina Eja sahra okole koli hadberina hadberina.